Лепард відходить. Без перерви огні при фотоапаратах. Прибувають банкові розпорядчики, з ними детектив та полісмени, Заходять крізь пишнотні двері всередину будівлі. Навколо за автомашинами збираються нічні глядачі. Берчинала перенесена до амбулаторної автомашини. Вона, подаючи завивущий тон, відбігла. Слідчі оглядають двох мертвих. Від групи поліцменів один підходить до Чойса і дожидає мовчки. Чойс Понетерпеливився. Бачив права на гіпноз. «Вам відомі, мої приятелі?» – питає полісмен. «Вони стоять за двадцять кроків звідси». «Мені?» – «Відомі до гудзиків на мундирах». «Нам досі бракує незаперечних доказів, але поперечуємо. Більше не вітатися з нами. Ніхто не відповість і не подасть руки». Полісмен повернувся і пішов. А чось без руху, глядячи в слідлих лихоманково розмислює – От побіжить отрута чуткою, мов електрика в проводах, скрізь по службі. Нехай не те найбільше разить, бо вже став як стовп на розі, коли збито з нього назву для вулиці. Згашено світло ліхтарні вже нікому з перехожих помочі проти блукання не буде. Натомість зваленого оббільють смолою і запаливши скотять на дно болотяного провалля. Гори там без значення, поки зостанеться брудний вугіль. Ні, тут друга турбота. Вгорі, глянь, з невимірній високості, крізь чорний морок, глянь, мерехтить сузір'я. Кому? Не тобі. Хіба рудцевій з його нотами. Чи зможу вирватися з пропадів? Пішов би без кінця часу карнизом страшнішим, ніж той, де друг мене врятував, скріпивши. А я по третьому разі привів його на край смерти. Лишній клопіт. Чи ця справа своя, чутки повзли. В ній привид через кожні п'ять років, як по кругу, скреслює могили свій збір і заміняє свіжим. Без спогадів сьогодні він тут почав з нас. Продовжити треба з нього. Як? Самого теж? Мовчи. Різні зори нього вечора Клепард і Чойс, мічений пластирцями, обдивляються рух біля рогу шумної вулиці перед сетанською молельнею. Із середини чутно відчайдушні співи і викрики під гітарний супровід з якимись рясними брязкотами. Широкій вітрині кольоріють зображення з блискучими прикрасами, статуетки й дрібні проповідницькі друки. Чойс розважує. Чи вирветься рудчик? Хоч нехай. Сприт його адвоката розів'ється в десять гримучок, зведених разом. Клепард запевнився. Навіть як тисяча гримучок, але вжити один чарівний спосіб, перетрусити склад присяжних – вирок забезпечим. Хто чув крик юнака, якого ти підстрелив? Чув музикант. О, знов він. Раз він примітив мою постать – Найкоротшу мить крізь непричинені двері в його домі, непокоїться клепард. Це ж домен теляв рудастий звірик до пастки. І вже наш привид натиснув на її підойму. Бо почало трусити паутину в різних клітинках, хоч на видноті нікого. А причина? Мабуть, рудачок дзвонив комусь, крім секретаря в видавництві. Хто його тайний покровитель? Местнар? Зовсім ні. Скоріше, хтось федеральний, бо тут своя орава, скрізь нам відома. Местнар – найдовірніша особа для комісара. Наскільки знаю, зударяється супроти твердого заряду нашого привода щодня і щоночі в безпереривній тяганині. Десятки мільйонів приробітку на Терезах. А весь оборот, як чув, сходячий легенди склався десятимільярдний, додав чогось. Між іншим, запискає чиясь комісарові. Що там? Записка дивна. Як ходження музиканта навкруг. Її перехопив сам привид і, здається, зробив жахливу помилку. Тогачок. Випробувати наш протинагляд. Так ось. Негода надходить слабієм. Навіть наш водолаз неспроможний витягти з морської води затоплені біля острівця докази проти рудуватого. Так наказано, кривить губив посмішку клепер. бо «Витягти дрібничку? Розбило б міт про нього, затятого в страшно злочинному секреті».